Vi går vidare i profeten Jeremias bok och kommer till kapitel 2. Kapitel 2 och kapitel 3 hör väldigt nära ihop kan jag säga. Det är, det är verkligen en klagosång, en, en, en sorgesång av profeten. Profeten som är känd för att sjunga sorgesång. Det finns ett uttryck som heter Jeremiad. Jeremiad är alltså sagt med hänvisning till profeten Jeremia som upp, uppstämde sådana klagosånger. Det finns en hel bok i Bibeln av Jeremia som heter klag, just Klagovisorna. Och den kommer efter profeten Jeremias bok som är större till omfånget. Men den boken som vi nu alltså har påbörjat. Den innehåller också många klagosånger. Och här är en klagovisa en, som han stämmer upp. Temat är en hustru som har övergivit sin man. Det är temat kan man säga rätt genom de här båda kapitlerna. Och mannen är Gud och hustrun det är Israels folk. Och om just denna om detta sitt folks och hur det kommer till uttryck handlar om de här två kapitlen. Och det är ett tema alltså som egentligen ligger djupt i skriften. Skriften som sådan klagar på ett väldigt tidigt stadium över att människorna inte aktar på Guds ande. Vad Guds ande vill tala till dem om. Redan i första mosebok i kapitel 6 finns ju de här versen som i 1917 är lite avöversatt. översatt. Jag föredrar nog Karl 12. där det heter Människorna låt rike längre min ande straffa sig till det är kött. Första moseboks sjätte kapitel och tredje vers. Konflikten och motsättningen mellan anden och köttet återkommer i skriften. Ända in i Galaterbrevet i Nya Testament ser vi ju det här. I sjätte kapitlet i Galaterbrevet, eller femte kapitlet, så finns ju det här att anden och köttet ligger i strid med varandra. Anden strider mot köttet och köttet mot anden. Det är vad Galatebrevets femte kapitel och 17 vers säger något om. Och det här alltså är ju verkligen vad Jeremias andra och tredje kapitel illustrerar. Och gång på gång ger oss exempel på. Hör nu hör hur profeten Jeremia stämmer upp denna klagosång. Ja, det är ju egentligen en kärleksång. Även fast den har ju den här sorgliga då, ska vi säga, sidan av kärleken, den försmodda kärleken. Och Herrens ord kom till mig. Han sa, gå och stad och predika för Jerusalem och säg. Så säger Herren, jag kommer ihåg dig till god och din ungdoms kärlek. Hur du älskade mig under din brudtid. Hur du följde mig i öknen, i landet där man inte såg. Jag är Herrens heliga egendom i Israel, förstlingen av hans skör. Alla som ville äta och ådra sig i skuld. Olycka kommer över dem, säger Herren. Hör Herrens ord, ni av Jakobs hus, ni alla släkter av Israels hus. Så säger Herren, vad orätt fann era fäder hos mig. Eftersom det gick bort ifrån mig. Och följde efter fåfängliga avgudar och bedrev fåfänglighet. Det frågar icke, var är Herren? Han som förde oss upp i Egyptens land. Han som ledde oss i öknen, det öde och oländiga landet. Torrhetens och dödsskuggans land. Det land där ingen vägfarande färdades. Och där ingen människa bodde. Och jag förde er in i det bördiga landet. Och ni fick äta av dess frukt och dess goda. Men när ni hade kommit dit in orenade ni mitt land. Och gjorde min arvedel till en styggelse. Prästerna frågade inte, var är Herren? Det som hade lagen om händer ville icke veta av mig. Och herdarna avföll från mig. Profeterna profeterade i Bals namn. Och följde efter sådana som icke kunde hjälpa. Därför ska jag än vidare gå till rätta med er, säger Herren. Jag än med era barnbarn ska jag gå till rätta. Dra bort till kiternas öländer och se efter. Sänd bud till Keda. Och forska noga efter. Se till om något sånt där har skett. Har väl något hedna folk bytt bort sina gudar? Och dock är dessa inga gudar. Men mitt folk har bytt bort sina ära. Mot en avgud som inte kan hjälpa. Häpna här över ni himlar. Förskräcks och bävas toligen, säger Herren. För mitt folk har begått en dubbel synd. Mej har det övergivit. En källa med friskt vatten. Och det har gjort sig brunnar. Usla brunnar som gick hålla vatten. Ja, det här var inledningen av denna klagosång. Kärleksång, sorgesång. Och här kommer alltså profeten full av Guds ande. Och ni älskar för sin Gud, för Israels Gud och för vad Israels Gud har talat som folket vägrar lyssna till. Och han går igenom den här historien på ett sätt som man förstår att Guds anda har försökt komma till tals med människor redan innan profeten själv började med detta. Och vi ser vers på vers här exempel. När Guds ande kommer. Hur människor reagerar. Människor, människor som tillhör Gud, tillhör Guds folk. Men som själva är kött. Gör det här. I andra kapitlet i 20 versen. För länge sedan bröt du sönder ditt ok och slet av dina band och sa. Jag vill inte tjäna. Känner vi möjligen igen det här? Har vi sett exempel på det? Har vi möjligen reagerat på det så att vi själva när Guds andel vill komma till tals med oss? Tillrättavisa oss och förmana oss och leda oss på den goda vägen. Vi bryter sönder oket sliter av banden och säger vi vill inte tjäna. Och resonemanget är så trotsigt och som, samtidigt som motsäger sig fullt i 23 versen i samma andra kapitel så, så frågar Gud hur kan du säga jag har inte orenat mig jag har inte följt balerna besinna vad du har bedrivit i dalen jag betänk vad du gjort du är lik ett ystert kamel som löper hit och dit att Samtidigt, alltså hävda man har inte sviken man har inte tjänat avgudarna eller följt dem Och fastän det man i själva verket har gjort i 25 versen säger Gud akta din fot så att den inte tappar skon och din strupe så att du inte blir torr av törst men du svarar du möder dig för Gäres nej jag älskade det främmande och efter dem vill jag följa. Vilka reaktioner, vilka attityder, vilka ord som, om de inte kanske uttalas högt då ibland gör de väl det. Va? Så typiskt, alltså för människans hjärta, något som också profeten får anledning, att, att verkligen med avslöjande ord, vända sig mot ett ont och fördärvat ting är hjärtat framför allt annat vem kan förstå det dock jag herren inte jag profeten men jag herren utransaka hjärtat och pröva njurarna och ger så var och en efter hans gärningar det här är Lite senare i Jeremias bok. I kapitel 17 och verserna 9 och 10. Akta din fot, läser vi. igen här 25: versen. Så att den inte tappar skon och din strupe. Så att du inte blir torr av törst. Men du svarar. Du möda dig förgäves. Jag älskade främmande. Och efter dem vill jag följa. Tidigare, alldeles nyss, hade hade alltså denna representant för Guds folk, Guds församling, Guds kristi brud, vågar jag säga det. kristi brud, tydligt och klart dementerat, jag har ej orenat, men jag har inte följt efter balerna. Men nu alltså, du möder dig förgäves, jag älskade främmande. Nej, nej, nej. Jag älskade främmande och efter dem vill jag följa. Och gång på gång detta. Dessa exempel på hur, hur man inte låter Guds ande tala. Hur man inte låter Guds ande komma med, sina, med detta. Det något som är typiskt för anden. Alltså det är bestraffningen. Förebråelsen. När, man, när, när, när, när Guds folk är på avfallets väg och får inte den bestraffningen och den liksom höras, då kommer heller aldrig riktigt den trösten som ingen förmår ge så som Guds ande förmår. 31 versen, du onda släkt i akt på Herrens ord. Har jag då för Israel varit en öken eller ett mörkrets land? Eftersom mitt folk säger, vi har gjort oss fria. Vi vill inte mer komma till dig. Vi, hör, vilket är det man vi har gjort oss. Ska vi gå igenom historien se den kristna församlingens historia? finns väl verkligen anledning att göra en jämförelse. Därför när, när aposteln Johannes får uppenbarelsen på Patmos- hur det är med de sju församlingar. Då ser vi tydligt och klart att vissa församlingar är stadda på avfallets väg. Delvis eller helt. Delvis eller helt. Och när anden vill tala om det här. Och påminna om hur det en gång har varit. Och hur det egentligen bör vara. Då, då, då, då möter man de här alltså. Då möter Gud det här språket. Vi har gjort oss fria. Vi vill ej mer komma till dig. Så ena gången hörs det här. Eller märks på något sätt. Att man har brutit sönder oket. Slitit av banden. Och säger. Jag vill inte tjäna. Andra gången hörs det här. Vi har gjort oss fria. Vi vill inte mer komma till dig. Det här kanske inte alltid är så lätt att uppfatta. Ibland är det verkligen det. Ja, Jag ska inte släppa då det här grundtemat som jag menar finns i de här två kapitlen. Det som redan kommit till uttryck till exempel i första Moseboks sjätte kapitel. Där just konflikten mellan... Gud och människor i, i bemärkelsen anden och köttet klart pekas ut. Jag ska faktiskt eh, ta med några exempel på hur den här versen, första moseboks sjätte kapitel och tredje vers har översatts. Eh, jag ska ta 1917 nu också, då, då heter det så här. Då sa Herren, min ande ska icke bli kvar i människorna för beständigt eftersom det dock är kött. Så var det nu deras tid bestämt till 120 år. Eh, jag tycker att den mening som egentligen finns går helt förlorad. Det handlar inte bara om att anden ska bli kvar. Det handlar om att anden inte ska befinna sig i konflikt med människorna med köttet alltså Gustav Vasas bibel eller Karl XII eh, revision av Gustav Vasa då heter det så här då sa Herren människorna vill icke mer. er låta min ande straffa sig ty det är kött det, det är ganska mycket mer eh, i tror jag med grundtexten här. Jag läser också King James. And the Lord said, My spirit shall not always strive with man for that he also is flesh. Flesh. Alltså, min ande ska inte alltid vara i konflikt med människorna. Eftersom det ju är kött. Strive. Uh, kämpa strida. Jag tar ryska också. Översättning. Det heter så här. Isgas allgas på ne vetsna Du maju but pregaim til. Batta mor i plåt. Alltså inte min and, det ska inte för alltid vara föraktad. Alla översättningar det, det, det är lite knepigt tydligt eftersom det är lite i alla fall olika men det finns alltså klart med i de här övriga översättningarna utom 1917 att det finns en konflikt mellan anden och köttet och enligt hebreiskan är alltså ordet för konflikt din och det finns olika sätt att översätta det om jag går till en eh, bibelkonkurrens så finns det alltså så är det helt klart ett ord som handlar om att befinna sig i konflikt. Att döma, att driva sak. Anden har sak mot köttet. Tänk att det här är helt klart. Även i Nya Testamentet, även när aposteln Paulus skriver till Galaterförsamlingen, som sagt, då, då får han ju fram det här i galaterbrevet 5. I kapitel då, jag läser verserna 16-17 det här är alltså vänder han sig till kristna, till de som har tagit emot Herren Jesus Kristus som frälsare och som har fått Guds ande hör vad han skriver vad jag vill säga i detta, vandra i ande så ska ni förvisso inte göra vad köttet har begärelse till köttet har begärelse mot anden och anden mot köttet. Det två ligger ju i strid med varandra. För att hindra er att göra vad ni vill. Och det här behöver jag inte ta med några andra översättningar. För det är ganska klart överensstämmande. Karl XII, King James och ryska bibeln också. Det är precis det här uttrycket. Begärelse. Lust och begärelse. Köttet har begärt mot anden och anden mot köttet. Det två ligger ju i strid med varandra. Ja. Och om det var i, i första mosebok situationen, tillståndet bland människorna före floden. Så är det i Galaterbrevet alltså tillståndet bland människorna efter korset. Köttet finns ju kvar där fast eh, man har blivit eh, man har kommit till tro och, och blivit döpt så, så måste man vara medveten om den här konflikten. Men i Jeremias bok handlar det om Israel som har fått lagen, som har fått prästadömet och som har fått tydliga anvisningar då vilken väg det ska gå och Jeremia får gråta och sörja över motståndet över trotset och fientligheten som alltså finns trots allt han uppstämmer en kärlek kärleksång Jag kommer ihåg dig till godo din ungdomskärlek hur du Älskade mig under din brudtid hur du följde mig i öknen, i landet, där man inte sår. Men det är en sorgesång. 31 versen tittar vi på. Ja, du onda släkt i jakt på Herrens sol har jag då för Israel varit en öken eller ett mörkrets land. Eftersom mitt folk säger. Vi har gjort oss fria, vi vill ej mer komma till dig. 34 och 35 versen. Ja, på dina mantelflikar finner man blod av arma och oskyldiga som du har dödat. Inte därför att jag är ärtappades vid inbrott. Nej, därför att din håg står till allt sådant. Och ändå säger du, jag går fri från straff. Hans vrede mot mig har förvisso upphört. Nej, säger Herren, jag vill gå till rätta med dig. Om du än säger, jag har icke syndat. Verkligen hur köttet här spelar ut en mångfald, så att säga, av trotsreaktioner och motstånd. Och... Det här alltså är så allvarligt eftersom det eh, kommer alltså att beröra så, så pass heliga områden nu. Mellan Guds folk och Gud själv. Hur kan det vara så? Nu säger faktiskt Nya Testamentet att tiden är inne. Att domen ska begynna. Och det är på Guds hus. Och uppenbarelseboken reflekterar fullständigt trovärdigt just denna tankegång. I och med att uppenbarelseboken inleds med de sju sänderbreven till de sju församlingarna. Ja, det är Guds hus, församlingen, Guds hus, den levande gudens församling, sanningens stödjepelar och grundfäster. Och de alltså tendenser eller verkligen genuina manifestationer av avfall som den heliga ande pekar på genom aposteln Johannes liksom han en gång genom Jeremia pekar på fullt och helt lik, likvärdiga tendenser i, bland Israels folk. Ja, man kan fundera lite grann på de politiska rörelserna. På något sätt så har alltså de här Reaktionerna som Jeremia pekar på. Något av politisk så att säga, laddning i sig. Vi tittar igen på kapitel 2, vers 20. Då. Till för länge sedan bröt du sönder ditt ok och slet av dina band och sa, jag vill ej tjäna. Är inte det den revolutionära attityden?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 Och slita av band, inte det är den revolutionära rörelsens ursprung. Göra sig fria, inte det är den liberala rörelsen, politiska rörelsens ursprung. Och det finns till och med en konservativ rörelse i Israel som lite längre fram, inte lite, senare i Jeremias bok när Jeremia får följa den rest av judafolket som finns kvar till Egypten. Och de där fortsätter hårdnackat att tillbe avgudar. Och Jeremia måste då och Herrens vägnar bestraffa, förebro, tillrättavisa dem. Och då kommer det här svaret... Eh, i femtonde versen i 44 kapitlet. Då svarar alla män, vilka väl visste att deras hustru tände offer eld åt andra gudar. Och alla kvinnorna som stod där i en stor hop, så och allt folket som bodde i Egyptens land, i Patros. Det svarade Jeremia och sa, i det som du har talat till oss i Herrens namn vill vi icke hörsamma dig. Utan vi vill göra allt vad vår mun har lovat. Nämligen tända offereld åt himmelens drottning och utgjuta för åt henne. Så som vi och våra fäder, våra konungar och förstar gjorde i judastäder och på Jerusalems gator. Då hade vi bröd nog och det gick oss väl och vi såg icke till någon olycka. Hör! Då hade vi bröd nog. Här är det konservativa sällskapet. De som håller på traditionen. Då hade vi bröd nog, nog och det gick oss väl. Och vi såg inte till någon olyck. Men från den stund då vi upphörde att tända och åt himmelens drottning. Och utgjuta drickoffer åt henne har vi lidit brist på allt. Och förgåtts genom svärd och hunger. Bara de här rörelserna kan vi se har ett upphov alltså i den kristna församlingens avfall i historien. Den revolutionära rörelsen, den liberala rörelsen, den konservativa rörelsen. Bara de exemplen, den kristna församlingen har befunnit sig ju mitt i de här rörelserna och befinner sig mitt i de här rörelserna och har allt jämt alltså denna väldiga ska vi säga utmaning att hörsamma rösten att hörsamma den röst som talar som ingen annan talar ni vet det var ju det som tjänarna sa som överste prästerna och fariserna sände ut att gripa Jesus i Johannes evangelis sjunde kapitel när de kom tillbaka så sa de bara Aldrig har någon människa talat som den mannen talar. Det är Johannes evangeliet sjunde kapitel. Vers 46. Den som har öra. Han hör vad anden säger till församlingarna. Är vi stånd att bryta upp från alla andra röster. Och söka oss närmare den rösten. Den levande guden. Som en gång de första lärjungarna bekände så frimodigt och vilket ledde till deras frälsning, upprättelse och den underbara tjänst som de hade.